«Дякую, сер. Так, гадаю, мені буде досить самотньо, поки не розпочнуться заняття. Але потім музика і надія на успіх допоможуть мені підбадьоритися», – промовив Нет, який насправді мріяв завести нових друзів і водночас не хотів розлучатися зі старими. На вигляд він був уже молодим чоловіком. Але його блакитні очі дивилися, як завжди, безхитрісно, його рот, як і раніше, видавав деяку слабкість характеру, попри дбайливо запущені невеликі вусики, а високе чоло явно свідчило про творчу музичну натуру юнака. Джо вважало, що скромний, ласкавий, слухняний нед був приємним, хоч і не блискучим свідченням успіху її методу виховання. Вона любила його, довіряла і не сумнівалася в його майбутньому, проте не очікувала на великі звершення. Хіба що, думалось їй, заохочувальний вплив європейської освіти і самостійне життя на чужині допоможуть йому вдосконалюватися як музиканту і стати більш вольовим чоловіком, ніж на те можна було сподіватися досі. «Я приготувала всі твої речі. Вірніше, це зробила Дезі. Тільки на ти збереш свої ноти». Можна починати пакувати валізи, сказала хлопцю Джо, яка так звикла відправляти своїх хлопчиків в найрізноманітніші частини світу, що їй було б цілком під силу зібрати кого-небудь з них навіть на північний полюс. Нет почервонів, почувши дороге для нього ім'я. Чи то був останній відблиск сонця на його досить блідих щоках? Хай там як, але хлопця серце радісно забилося від згадки про милу дівчину яка вишивала Н і Б на його скромних шкарпетках і носових хустинках. Хлопець обожнював Дейзі і мріяв про одне – досягти успіху в музичній кар'єрі і домогтися згоди цього Янгола стати його дружиною. Це підтримувало його більше, ніж поради професора, дбайливість пані Джо чи щедра допомога пані Лорі. Заради Дейзі він трудився і чекав, черпаючи мужність і терпіння в думках про те щасливе майбутнє, коли Дейзі стане господиною в його маленькому будиночку, а він своєю скрипкою здобуде для неї статки. Джо знала про це. І хоч сама не обрала б нету за чоловіка для небоги, все-таки визнавала, що йому потрібна та розумна ніжна турбота, яку здатна виявити Дейзі. Без такої опіки для нього існує небезпека стати просто одним з приємних і порожніх людей, які не досягають успіху через відсутність вірного лоцмана, здатного вести родини човен з життєвими хвилями і штормами. Натомість мех приймала любов бідного хлопчика з явним незадоволенням, бо більше й чути не хотіла про те, щоб віддати її дорогу дівчинку комусь, крім найкращого чоловіка, якого тільки можна знайти на землі. Вона була дуже добра, але при цьому така непохитна, якими можуть бути непохитними ніжні душі. Нед інтуїтивно відчував її ставлення і щораз біг за розрадою до пані Джо, яка завжди гаряче захищала інтереси своїх хлопчиків. Тепер, коли вони ставали дорослими, для мами Бер починався період зовсім нових турбот – вона передбачала, що любовні історії, які вже зароджувалися серед її виводка, приноситимуть не тільки тривоги, а й веселощі. Зазвичай сестра була в цьому її найкращим союзником і порадником, чужі романи викликали в неї інтерес, як і тоді, коли вона сама була дівчиною. Проте не щодо нета. серце матері одразу ставало жорстоким, а про жодні домовленості не могло бути й мови. Нету не вистачає мужності, й так буде завжди. Ніхто нічого не знає про його родину. Життя музиканта важке, а Дезі занадто молода. Пройде років 5-6, і, ймовірно, тоді стане ясно, чи втримаються їхні почуття. Подивимося, що зміниться за час його відсутності. Таким було її останнє слово. Про все це думала Джо, дивлячись на нета, поки той розмовляв з її чоловіком про Лейпциг. Вона вирішила постаратися прийти до повного взаєморозуміння з ним у цьому питанні, перш ніж він поїде. Наставниця завжди говорила зі своїми хлопчиками цілком відверто про ті випробування і спокуси, які зустрічаються на шляху всіх молодих людей і часто псують їм життя, коли нікому сказати потрібне слово в потрібний момент. Сказати його – найперший обов'язок батьків – Будь-яка делікатність тут помилкова і не повинна утримувати їх від турботливої пильності, від ласкавого попередження, яке робить розуміння власних почуттів і вміння тримати їх під контролем, головним компасом молоді, коли та залишає безпечну гавань рідного дому. Наближається Платон зі своїми учнями, оголосив завжди безпосередній Теді, коли в зал увійшов пан Марч у супроводі кількох юнаків і дівчат. Усі любили цього мудрого старого, що твердим словом підтримував свою юну паству. Багато хто з його учнів дякували йому потім все життя за допомогу, надану їхнім серцям і душам. Бес відразу підійшла до дідуся. Вона по особливому опікувалася ним після смерті його дружини. Навзаєм він завжди з великим задоволенням приймав ту турботливу ніжність, з якої онука присувала йому крісло і пригощала чаєм, надовго зупиняючи погляд на її золотоволосій голівці. «Чай, що втішає всі почуття, завжди лється тут рікою сер. Вам півнистий кубок чи сматочка амброзії?» – запитав Лорі, запитаючись неподалік. Він походжав залою з цукорницею в одній руці та тарілкою тістечок в другій. Підсолодити чийну бочашу життя і втамувати чийсь голод, було для нього найулюбленішою справою. Ні того, ні того не потрібно, дякую, онука подбає про мене, і пан Марч обернувся до без, яка присіла на бильце його крісла, простягаючи склянку парного молока. Бажаю їй жити довго, щоб піклуватися про вас, а мені бути поруч, щоб завжди бачити перед собою це чарівне, «Спростування пісні, в якій що молодість і старість разом не живуть», – відповів Лорі, дивлячись на них з усмішкою. «Там співається про буркотливу старість, тато, то зовсім інша справа», – поправила без зі жвавістю, вона любила поезію і читала все найкраще. «Чи зміг би ти побачити, як троянди свіжі розцвітають у поважних клумбах снігу?» Процитував пан Марч, коли до нього підійшла Джозі, присіла на іншому бильці з виглядом дуже колючої маленької трояндочки. Вона щойно зазнала нищівної поразки в запеклій суперечці стеді. «Дідусю, невже жінки завжди повинні слухатися чоловіків і розповідати їм, що вони найрозумніші тільки тому, що вони фізично сильніші за жінок?» – вигукнула дівчинка дивлячись люто на кузена, який підібрався до неї ближче з пустотливою усмішкою. «Це, моя Люба, застарілі уявлення, хоч потрібен певний час, щоб їх змінити. Проте, гадаю, час жінок прийшов. Юнаки повинні намагатися показати все, на що вони здатні, бо дівчата вже не здогнали їх і можуть обігнати», – відповів пан Марч, дивлячись із батьківським задоволенням на тих дівчат, які були серед кращих студентів коледжу. «Бідні маленькі аталани постійно затримуються через перешкоди, розкидані на їхньому шляху. Ніяких золотих яблук, але в них з'явиться багато шансів на перемогу, коли вони навчаться швидше бігати», – засміявся дядько Лорі, погладжуючи скуйовджену голівку Джозі. Цілі бочки яблук не затримують мене, коли я почну перегони. Десяток теді не зможуть змусити мене спіткнутися, хоч і намагатимуться підставити мені ніжку. Я доведу йому, що жінка здатна все робити так само добре, як чоловік, якщо не краще. Це вже було доведено і буде доведено знову. Я ніколи не визнаю, що мій мозок гірше чоловічого, хоч він, може, й меншого розміру, вигукнула збуджена юна особа. Якщо ти так несамовито трястимеш головою, то витрясеш весь мозок, який в тебе є. На твоєму місці я намагався б краще піклуватися про свою голову, дражнив її теді. Але що викликало цю громадянську війну? запитав дідусь, злегка виділивши інтонацію прикметник, що змусило суперників трохи стримати запал. Все просто. Ми сиділи над Іліадою та дійшли до того місця, де Зевс говорить Гері, що вона не втручалася в його плани, а інакше він накладе на неї свою не неборну руку. І Джозі обурило те, що Гера слухняно змовкла. А я сказав, що все правильно і погодився зі старим Гомером, що жінки знають не так вже й багато, тому повинні підкорятися чоловікам, пояснив Теді, чим дуже розсмішив своїх слухачів. Богині можуть вчиняти, як їм завгодно. Але гречанки і троянки того часу були легкодухими істотами, якщо слухалися таких чоловіків, які не вміли самостійно перемагати в битвах, і яких, коли їм загрожувала поразка, терміново прибирали зі сцени Афіна, Афродіта або Гера. Подумати тільки. Дві армії зупиняються, сідають і чекають, поки два їхніх героїчних представники кидають каміння один в одного. Я не дуже високої думки про вашого хваленого гомера. Моїм героєм може бути тільки такий чоловік, як Наполеон або Грант. Призирливе пирхання Джозі було таким кумедним, що товариство заливалося веселим сміхом, який посилювався, коли вона зневажливо відгукувалася про поета, чиє ім'я безсмертний, суворо критикувала грецьких богів. «Гарненьке життя влаштував Наполеон своїй Геррі, чи не так?» «Саме так дівчата зазвичай і дискутують. Спочатку виступають за одне, а потім за протилежне, не вгамовувався Тедді». Зовсім як юна леді у Джонсона, яка не була категорично, але вагалася кожну секунду, докинув дядько Лорі, який отримував велике задоволення від битви, що відбувалася на його очах. Я говорила про них тільки як про воїнів, але якщо перейти до питання про ставлення до жінок, то хіба генерал Грант не був добрим чоловіком, а пані Грант з щасливою дружиною? Чи погрожував він накласти на неї необорну руку, якщо вона ставила якесь цілком природне запитання? А якщо Наполеон і вчиняв недобре щодо Жозефіни, він все-таки знав, як треба боротися, і йому не була потрібна в битвах опіка ніякої Афіни. Всі ці древні були дурнями, від Чепоруна Париса до Ахілеса, який сидів на своїх кораблях і дувся на союзників. Я не зміню думки про них, попри всіх шляхетних гекторів та... «А ми мноні в Греції!» – заявила Джозі. «Ти можеш героїчно битися, це очевидно. А ми зображатимемо дві слухняні армії, що спостерігають, як ви з Теді в єдиноборстві розв'язуєте це питання», – почав дядько Лорій, приймаючи позу воїна, що спирається на спис. «Боюся, нам доведеться відмовитися від цієї витівки». «Я бачу, що Афіна збирається спуститися і викрести нашого Гектора», – завважен пан з усмішкою, бо Джо прийшла нагадати синові, що час вечеряти. «Ми завершимо цю битву, коли в неї не втручатимуться богині», – сказав Тедій, поспішив слідом за матір'ю, згадавши про частування. «Не встояв перед кексами, клянусь юпітером, крикнула Джозі йому на вздогін, радіючи можливості хоч раз скористатися цим класичним виразом, забороненим для її статі. Але Тед випустив парфянську стрілу, коли, відступаючи в повному бойовому порядку, відповів з найдопричиннішим виразом обличчя. «Покора командира – найперший обов'язок воїна». Джозі кинулася за ним, бажаючи використати свій жіночий привілей і залишити за собою останнє слово. Але так і не вимовила тих фраз, які вертілися в неї на язиці. Бо в зал, крокуючи через дві сходинки, піднявся з саду дуже засмаглий молодий чоловік у синьому костюмі, жваво вигукуючи. «Гей! На судні! Де вся команда?» «Еміль! Еміль!» – закричала Джозі, а в наступну мить до них підлитів і Теді. Тож недавні вороги завершили сутичку, об'єднавшись, щоб весело вітати дорогого гостя. Кекси було забуто. Схопивши кузена під руки, Джозі й Теді потягнули його немов два маленьких буксири чудове торгове судно у вітальню. Там Еміль перецілував усіх жінок і потиснув руки всім чоловікам, крім свого дядька. Його він обійняв за старим добрим німецьким звичаєм, на велику втіху всім, хто спостерігав за цією сценою. О, я не сподівався вже, що мені вдасться відбути з корабля сьогодні, але вдалося. Тож взяв курс прямо на старий Пламфілд. Але там ні душі, тож я відчалив, став за вітром і пішов на Парнас. «А тут ви всі до одного! Нехай Господь благословить вас! Як я радий всіх вас бачити!» Вигукнув молодий моряк широкою усмішкою. Він стояв перед ними, широко розставивши ноги, ніби все ще відчував під ногами хитку палубу. «Тобі слід було сказати сім футів вам всім під кілем, а не нехай благословить вас Господь, Емілю. Це зовсім не морський вираз. О, як приємно, ти пахнеш смалою корабельними знаряддями», – сказала Джозі, вдихаючи з великим задоволенням свіжий морський запах, який він приніс із собою. Еміль був її головним фаворитом серед всіх кузенів, а вона його улюбленицею, тому не могло бути сумнівою, що для неї від стовбурчених кишенях його синьої куртки знайдуться неабиякі скарби. Стоп, мій морський вовк, дозволь мені кинути лот, перш ніж ти опірнеш, засміявся Еміль, утримуючи дівчинку однією рукою, бо здогадався, чому вона так ніжно погладжує його кишеню. Відтак почав витягувати коробочки і пакетики, підписані іменами тих, кому вони призначалися. Він вручав їх друзям і рідним з відповідними заувагами, які викликали сміх і коментарів у відповідь. «Іміллі був ще тим дотепним юнаком». «Ось трос, який хвилин п'ять утримуватиме наш маленький буксир на місці», – сказав він, надягаючи красиве намисто з розжевих коралів на шию Джозі. «А ось це русалки прислали нашій ондині, і він вручив без нитку перламутрових черепашок на срібному ланцюжку». Наша Дезі, подумав я, напевно, захоче отримати скрипку, а нед зуміє знайти її, щоб вручити подарунок, вів далі моряк зі сміхом, коли витягнув з пакетика витинчену філігранну брошку у формі скрипки. Я знаю, їй сподобається, віднесу прямо зараз, радісно відповів Нет, зникаючи з дверима. Хлопець ні на мить не сумнівався, що йому вдасться знайти Дезі, хоч Еміль і не застав її в старому будинку. Своєю чергою Еміль лукаво розсміявся й шаркнувши ногою, з поклоном вручив тіці Джо незвичайного, вирізаного з каменю ведмедя з роззявленою пащею, що насправді був чорнильницею. Знаючи про вашу духовну любов до цих милих тварин, я привів одну з них до вашого пера. «Дуже добре, комодори, молодець!» – сказала Джо, дуже задоволена подарунком. А професор одразу передбачив, що з глибини цієї чорнильниці з'являться творіння, гідні Шекспіра. Так надихає письменницю улюблений ведмедик. Тітка Мех, попри свою молодість, любить носити чепчики, тому я попросив Людмину роздобути мені мережі. Сподіваюся, вам вони сподобаються. І розгорнувши пакунок з цигаркового паперу, підняв пальцями тонкі, як павутинка, штучки, одна з яких незабаром вже лежала немов вуаль з легких сніжинок на красивому волосі Мех. Я не міг знайти нічого досить елегантного для тітки Емі, адже в неї завжди є все, чого забажається, тому привіз ось цю маленьку картинку. Вона нагадує мені вас, тітонько, коли Без була малятком. І він вручив Емі овальний медальйон зі слюнової кістки із зображенням золотоволосої Мадонни і немовляти, що лежало в неї на колінах. «Яке диво!» – загукали присутні, – а тітка Емі – попросив себе зняти блакитну стрічку, яку обоїло перев'язане волосся дівчинки, щоб одразу почепити медальйон на шию. Він нагадав їй найщасливіший рік її життя. А ще я сподіваюся, що знайшов найкращий подарунок для нен. Бо він підходить тільки для лікарки, сказав Еміль, гордо демонструючи пару чорних сережок із вулканічного туфу у формі маленьких черепів. Які огидні, промовила бес, яка терпіти не могла некрасивих речей й одразу перевела погляд на свої власні гарненькі черепашки. Нен не носить сережок, завважила Джозі. «Ну, тоді вона із задоволенням проколив ушко тобі. Для неї немає більшого задоволення, ніж наздогнати ближнього і напасти на нього з якимось гострим знаряддям на кшталт скальпеля», незворушно проказав Еміль, нітрохи не засмутившись. «У мене ще купа трофеїв у рундуку для вас, хлопці. Але я знав, не буде мені спокою, поки не вивантажено все, що привіз для дівчаток. А тепер розкажіть мені всі новини». І сівши на кращий мармуровий столик Еммі, веселий моряк почав, похитуючи ногами, розмовляти зі швидкістю 10 вузлів на годину, поки нарешті тітка Джо не відвела всіх у їдальню, де відбулося велике сімейне чаювання на честь Комодора. Розділ третій. Остання витівка Джо. На життєвому шляху родину Марч підстерігала неймовірна кількість найрізноманітніших несподіванок – Проте найбільшим сюрпризом стало перетворення гидкого каченяти на золотого гусака, чиї літературні яйця мали диво значний попит. Тож за 10 років Джо змогла втілити в життя свої найсміливіші і найпотаємніші мрії. Як або чому це сталося, вона так ніколи до кінця й не зрозуміла. Але несподівано виявила, що стала до певної міри знаменитістю та ще й з кругленькою сумою в кишені, що давало змогу усунути матеріальні негаразди і забезпечити майбутнє її хлопчиків. Усе почалося з того жахливого року, коли Пламфілд, здавалося, зовсім занепав. Часи були важкі, число учнів скоротилося, сама Джо томилася і довго хворіла, не виходячи навіть з будинку. Лорі та Емі перебували за кордоном, а гордість не дозволяла Берам просити про допомогу навіть у найближчих. Джо була в розпачі. Щоб остаточно не втратити смак до життя, а також спробувати хоч якось залатати діри в сімейному бюджеті, вона за старою звичкою взялася задавно закинути перо. Під оспіла й пропозиція. Один з видавців задумав започаткувати серію книжок для дівчат – Джо наспіх склала маленьку історію, описавши кілька сцен і пригод зі свого та сестринського життя. з дуже слабкою надією на успіх відправила своє творіння пошукати щастя в широкому світі. Як і зазвичай, цього разу теж вийшла не так, як Джо припускала. Скажімо, її перша книжка, над якою в юності вона працювала кілька років і на яку покладала великі надії, одразу пішла на дно. Щоправда, уламки корабельної аварії ще довго трималися на хвилях, приносячи деякий прибуток у всякому разі видавцеві. Зате поспіхом написана історія, за яку авторка мріяла отримати кілька доларів, рушила з попутним вітром і мудрим лоцманом біля керма прямо до суспільного визнання і повернулася додому важко навантажена золотом і славою. Жодна жінка, напевно, не зазнала більшого подиву, ніж той, який відчула Джозефіна Бер, коли її маленьке суденце повернулося в порт з розгорнутими прапорами, а його гармата тепер оглушувала повітря веселою канонадою. Найкращим було те, що багато добрих облич сміхалися їй і раділи разом з нею, багато дружніх рук потиснули їй руку з найсердечнішими привітаннями. Після цього все пішло як найкраще. Їй просто доводилося навантажувати свої судна і відправляти їх одне за одним в успішні рейси, з яких вони привозили додому все потрібне для зручності тих, кого вона любила і для кого працювала. Джо так ніколи до кінця і не примирилася з цією несподіваною популярністю, оскільки тепер потрібно занадто мало вогню, щоб зробити багато диму. А газетний галас – не справжня слава. Щодо багатства, то воно не викликало в її душі жодних сумнівів і приймалося з вдячністю, хоч було зовсім не таким великим, як проте, марилося громадськості, що завжди вирізнялася широтою натури. Приплив, який змінив колишній відплив, тривав довго і щасливо доставив сімейний корабель в затишну гавань, де старші отримали змогу відпочити від штурмів, а молодь пуститися на власних суденцях у велике плавання життя. Просвіток, спокій і добробут оселилися в будинку на наступні роки. До радості всіх людей, які терпляче чекали, з надією працювали і віддано вірили в мудрість і справедливість того, хто посилає розчарування, бідність і горе, щоб випробувати любов людських сердець і зробити успіх, коли він нарешті прийде солодшим. Навколишній світ бачив це, і добрі душі раділи поліпшенню матеріального становища родини – але про ту удачу, яку Джо цінувала найбільше, про те щастя, яке ніщо не могло відібрати в неї, було відомо лише небагатьом. Це щастя полягало в можливості зробити останні роки життя матірі радісними, безтурботними, побачити, що вантаж турбот назавжди скинутий, втомлені руки відпочивають, миле обличчя не затьмарене тривогою, а ніжному серцю ніщо не заважає проявляти свої почуття, займаючись розумною благодійністю, яка приносить глибоке задоволення. Коли Джо була дівчинкою, вона найбільше хотіла, щоб у будинку з'явився куточок, де мама могла б спокійно відпочивати після довгих років важкого, неймовірно напруженого життя. Тепер ця мрія стала щасливою дійсністю. У мами була затишна кімната, де їй були забезпечені всі можливі зручності й задоволення. Люблячі доньки доглядали за нею. Поруч був добрий чоловік, на якого вона могла спертися. Численні онуки своєю шанебливою прихильністю додавали світла радості у вечірні сутінки її життя. Це був щасливий час для всіх. І мати раділа, як можуть радіти тільки матері, спостерігаючи за успіхами дітей. Вона дожила до днів, коли змогла пожинати плоди своєї праці, коли її молитви були почуті, відплату за добрі дари отримано. Надії здійснилися, спокій, добробут прийшли в створену нею сім'ю. Тоді, як один з мужніх та терплячих янголів, які чесно виконали свою роботу, вона звернула обличчя до небес, радіючи, що може відпочити. Однак до цих приємних змін, як часто буває в нашому дивному світі, додалися випробування, іноді кумедні, іноді досить тернисті. Переживши перше почуття подиву, недовіри й радості Джо зі звичайною невдячністю, властивою людській натурі, швидко втомилася від популярності і почала обурюватися з приводу втрати колишньої свободи, оскільки підкорена публіка несподівано висунула свої правила на неї саму і на все, що стосувалося її минулого, сьогодення і майбутнього. Незнайомі люди наполягали на тому, щоб побачити її, спитати про щось, дати пораду, застерегти, привітати і доводили її до божевілля своїми надзвичайно нудними знаками уваги. Якщо вона не бажала розкрити перед ними своє серце, вони дорікали їй. Якщо відмовлялися забезпечувати матеріально їхні улюблені благодійні організації, допомагати окремим нужденним і висловлювати співчуття з приводу кожного горя або пригоди в відомих людству, називали безсердечною егоїстичною. Якщо вона не відповідала на гори листів, казали, що це нехтування своїм обов'язком щодо відданих читачів. А вона вважала за краще обирати самоту власного будинку, а не той підестал, на якому її запрошували позувати, це викликало багатослівну критику за манер літераторів. Вона робила все, що могла для дітей, бо заради них і створювала свої книжки, тому докладала зусиль, щоб задовольнити вимогу, яка звучала з вуз жадібної юності: ще оповідань, ще, прямо зараз. Рідні несхвально ставилися до того, що вона про Являє надмірну запопадливість, забуваючи про них. Її здоров'я страждало від такої напруженої роботи, але якийсь час вона з вдячністю приносила життя на вівтер літератури для юнацтва, відчуваючи, що багато в чому зобов'язана своїм маленьким друзям, чию симпатію завоювала після 20 років наполегливої роботи. Але настав час, коли їй урвався терпець. Замість того, щоб бути левицею, вона стала ведмедем за характером та прізвищем і, повернувшись у свій барліг, грізно гарчала, коли її звідти викликали. Рідних це тішило, тож вони не думали співчувати Джо. Проте вона сама врешті-решт почала розглядати наслідки своєї популярності, як найжахливіше з усіх пригод, в які будь-коли потрапляла бо їй здавалося, що вона втрачає свій головний скарб – свободу. Життя на очах у публіки швидко втрачає свою та чарівність. До того ж, Джо була вже не першою молодості, дуже стомлена і занадто обтяжена турботами, щоб їй могло сподобатися подібне існування. Вона відчувала, що вже виконала всі вимоги, які тільки можуть вважатися розумними, коли автографи, фотографії та автобіографічні нариси поширилися всією країною, коли художники зобразили її будинок з усіх боків, а репортери – її саму. Щоправда, тільки похмурою, бо саме такою вона була під час набридливих зустрічей з ними. У неї просто забракло сил зображувати радість, коли одна за одною групи сповнених ентузіазму учнів різних приватних пансіонів робили набіги на її будинок і його околиці в пошуках сувенірів, а любязні дорослі відвідувачі день у день повагом підіймалися сходами, що вели до головних дверей, майже остаточно стерши їх коли нові слуги звільнялися після тижневого випробування дверним дзвінком, який таленьком відрання до смеркання, коли чоловік був змушений охороняти її під час обіду, а сини прикривати відступ через вікна, що виходять на задній двір, куди вона тікала від нав'язливих гостей, що вривалися в будинок без попередження. Ось опис одного дня з життя письменниці, який, можливо, десь змогу краще пояснити стан справ, забезпечить певною мірою виправдання нещасній жінці і, можливо, хоч трохи присоромить мисливців за автографами, які нині лютують по всій країні. Варто було б прийняти закон, який захищатиме нещасних авторів від публіки, сказала Джо одного ранку, незабаром після приїзду Еміля, коли пошта принесла їй більше листів, ніж зазвичай. Для мене це нагальніше питання, ніж міжнародне авторське право, адже час гроші, а спокій здоров'я. Я втрачаю те й те, не отримаючи навзаєм нічого, крім втрати поваги до людства і відчайдушнього бажання втекти в пустелю, оскільки не можу сховатися за закритими дверима навіть у вільній Америці. Мисливці за знаменитостями вселяють жах, коли вони шукають здобич, якби вони могли помінятися місцями зі своїми жертвами, це принесло б їм величезну користь, вони зрозуміли б, як набридають, коли мають честь нанести візит, щоб висловити глибоке захоплення вашими чудовими творами процитував Теді одного з відвідувачів з поклоном у бік своєї матері, яка похмуро дивилася в ту хвилину на 12 прохань про автограф, що лежали перед нею. «Я остаточно вирішила таке. На такі листи і більше не відповідатиму», – сказала Джо з твердістю в голосі. «Цей хлопчик отримав від мене шість автографів. Мабуть, він їх продає». А ця дівчинка навчається в учнівській семінарії. Якщо я надішлю їй автограф то інші учениці теж попросять. Всі автори починають із вибачень і пишуть, що розуміють, як відривають і дратують мене подібними проханнями. Але в наступному рядку вже йдеться про те, що вони взяли на себе сміливість написати. Бо я люблю хлопчиків, бо вони люблять мої книжки, бо це тільки один раз тощо. Емерсон і Вітір кидали такі листи в кошик для сміття. І хоча я тільки літературна няня, яка забезпечує легко легкозасвоюваним, реальне пюре для молоді, однак, мабуть, доведеться все-таки наслідувати приклад знаменитих. Адже в мене не буде часу на їжу та сон, якщо я спробую задовольнити прохання всіх милих нерозумних дітей. Проказавши цей монолог, Джо з великим полегшенням відсунула пачку листів. «Я дам тобі спокійно поснідати», – сказав роб, який часто брав на себе обов'язки її секретаря. Ось один з листів. І, зламавши велику початку, прочитав. «Мадам, оскільки небесам було завгодно винагородити вас за ваші літературні праці великими статками, я без вагань звертаюся до вас з проханням надати кошти на покупку нового потера для нашої церкви, до якої б із християнських церков ви не належали, ви зрозуміло проявите щедрість, відгукнувшись на таке прохання. З повагою, пані Зав'єр». Надійшли їй вічну відмову, любий. Я тільки годуватиму й оглядатиму бідних біля мого порога. Це моя вдячна жертва Господу за успіх. Що там далі, проказала Джо, оглядаючи вдячним поглядом свій щасливий будинок. Молодий літератор 18 років пропонує поставити твоє ім'я на обкладинці написаного ним роману. А після першого видання він поставить своє. Ну і зухвалість! Я вважаю, ти не погодишся, попри твоє добре серце та симпатію до більшості молодих писак. Я не можу виконати його прохання. Скажи йому, це м'яко і не дозволяй заради Бога надсилати рукопис. У мене вже сім штук на руках, а часу не вистачає навіть на те, щоб прочитати свій власний. Рішуче сказала Джо, задумливо витягуючи з чашки для полоскань маленького листа, який впав туди, і відкриваючи його з обережністю, Криво виведена на конверті адреса свідчила, що писала дитина. Тут я відповім сама. Маленька хвора дівчинка просить книжку, вона її отримає, але я не можу написати продовження до всіх інших, щоб порадувати її. О, не знати мені відпочинку, якщо я намагатимуся задовольнити цих ненаситних олівритвістів, що вимагають нових оповідань. Що там ще робіне?» Ось одне коротке люб'язне повідомлення. Дорога пані Бер, я хочу висловити вам мою думку про ваші твори. Я прочитав всі ваші книжки багато разів і вважаю їх чудовими. Будь ласка, пишіть далі. Ваш шанувальник Білий Бабкок. Ось такі послання мені подобаються. Білі – розсудлива людина і прекрасний критик, яких варто мати. Адже він прочитав мої книжки багато разів, перш ніж висловити свою думку. І не вимагає відповіді, тож напиши йому привітання і вислови мою подяку». «Ось лист від якоїсь англійської леді, в якої семеро дочок. Вона хоче більше дізнатися про твої погляди на освіту, а також отримати від тебе пораду, чим вони повинні зайнятися, коли виростуть. Старший з них – 12. Не дивно, що мати вже зараз так стурбована вибором професії для них», – засміявся Роб. «Я спробую відповісти їй». Але в мене немає дочок, і з цієї причини моя думка не надто цінна. Радше вона її неприємно здивує, оскільки я пораджу їй дозволити їм бігати, гратися і рости фізично міцними і здоровими, перш ніж вона заговорить з ними про їхні майбутні професії. Їхні схильності скоро проявляться, якщо тільки дівчаткам дати спокій і не намагатися ліпити всіх за одним зразком». А ось лист від молодого чоловіка, який хоче дізнатися, якою має бути дівчина, з якою йому слід одружитися, і чи немає серед твоїх знайомих такої, як ті, що описані у твоїх книжках. Відправ йому адресу Нен. Цікаво все-таки, яку відповідь він отримає, запропонував Теді потай, вирішивши зробити це сам, якщо тільки вдасться. «А це послання від молодої леді, яка хоче, щоб ти взяла на виховання її маленьку дочку, а їй самій позичила грошей, щоб вона могла упродовж кількох років вчитися живопису за кордоном. Візьми, мабуть, цю дитину, мама, і спробуй свої сили у вихованні дівчаток». «Ні, дякую. Я маю намір зберегти свою спеціалізацію». «Що це за лист, весь замазаний чорнилом? У ньому, мабуть, щось жахливо, судячи з плями?» – запитала пані Джо, яка намагалася скрасити час присвячений перегляду кореспонденції, спробами вгадати зміст листа за його зовнішніми ознаками. У конверті був вірш від якогось божевільного шанувальника, якщо судити з нев'язності його думок. «Присвячується Дже Якби я був геліотропом, то став би як поет. Слова солодкі як сироп складали б мій сонет як дерево, струнка й тонка у ранкових фебопроміннях, ви, наче квітка та п'янка в травневих сновидіннях. Слова яскраві, мудрі й добрі, усіх їх я б хотів подарувати, коли злетить ваш дух за обрій, ми будемо усі вас пам'ятати. І шанай, улеслава мова порушить священну тишу, але моя добра промова про те, що я вас не залишу. Он лілії квітнуть на полі, яка чудова картина, Навкруги високі тополі, цвіте конюшина, вона так схожа на вас. Поки хлопчики з реготом читали в голос цей потік свідомості, вбрані у слова, їхня мати прочитала кілька листів від недавно започаткованих журналів, які з найбільшою щедрістю пропонували їй редагувати їх безкоштовно. А також один довгий лист від юної дівчини, яка була невтішна, бо її улюблений герой помер. «Чи не походиться, дорога пані Бер, переписати книжку і зробити кінець хорошим?» Інший лист написав обурений хлопчик, якому було відмовлено в автографі, тож він похмуро пророкував їй фінансовий крах і втрату популярності, якщо вона негайно не виправить свою помилку. Іще один від священника, який бажав знати, до якої християнської церкви вона належить. Іще один від нерішучої дівчини, яка запитувала, за кого з двох закоханих у неї молодих людей їй слід вийти заміж. Гадаю, цих прикладів достатньо, щоб показати, хто і навіщо пред'являв свої права на час і без того надзвичайно зайнятої жінки, і водночас змусити моїх читачів вибачити пані Джо за те, що вона не відповідала акуратно всім підряд. З листами покінчено. Тепер я витрупил, а відтак займуся писаниною, бо зовсім відстала від графіка, а новий номер журналу з черговою главою повинен вийти вчасно, попри все». «Прошу тебе, Мері, не пускай до мене нікого. Я не прийму навіть саму королеву Вікторію, якщо вона завітає сьогодні в гості». І пані Бер відкинула свою серветку, немов кидаючи виклик усьому людству. «Сподіваюся, що день виявиться вдалим для тебе, дорога», – відгукнувся професор Бер, який весь цей час займався читанням власної вельми об'ємної кореспонденції. Я пообідаю в коледжі з професором Плоком. Він приїжджає до нас сьогодні. Інші можуть перекусити на Парнасі, тож у тебе буде спокійний день. І розправивши зморщички турботної лобі прощальним поцілунком, цей гідний чоловік пішов з кишенями небитими брошурами, тримаючи стару парасольку в одній руці і мішечок каменів для майбутньої лекції з геології в другій. Якби чоловіки всіх літературних дам були такими дбайливими янголами, ці пані жили б довше і писали б більше. Хоч, можливо, це не стало б благом для людства, адже більшість із нас і так пишуть занадто багато, сказала собі вголос голос Джо, помахавши чоловікові на прощання мітелкою для змітання пилу, а той у відповідь, віддаляючись від будинку, салітував їй парасолькою. Роб теж вирушив до коледжу на заняття і зі спини був так схожий на батька. З брошурами в кишенях і мішечком в руках, широкоплечий і статечний, що мати, відвернувшись від вікна, засміялися і сказали радісно. «Благослови, Господи, моїх двох дорогих професорів, бо не було ще на світі людей кращих, ніж вони». Теді тим часом затримався, щоб викрасти адресу, а заодно спустошити цю корницю і поговорити з мамусою. Ці двоє дуже любили пожартувати на одинці. Джо завжди сама наводила порядок у власній вітальні, а також ставила квіти у вазу і додавала маленькі штрихи до оздоблення кімнати, від чого та весь день здавалася прибраною і повною свіжості. Підійшовши до вікна з наміром струснути мітелку, вона побачила художника, який робив ескіз на галявині, і застогнала, поспішно відступивши до заднього вікна. У цей момент задзвонив вхідний дзвінок, а на дорозі почувся стукіт коліс. Я піду зустрічати відвідувачів, чую, Мері їх впускає. І Тейді пригладив волосся, прямуючи в передпокій. Не можу нікого прийняти. «Дай мені змогу вислизнути нагору!» – прошепотіла йому Джо, але перш ніж вона змогла втекти, у дверях з'явився чоловік з візитною карткою в руці. Теді зустрів відвідувача суворим поглядом, а Джо поспішно пірнула за штору, щоб дочекатися зручної хвилини для втечі. «Я готую серію статей для журналу «Суботній підліткар» і зайшов, щоб насамперед зустрітися з пані Бер. Почав було гість вкрадливим тоном, характерним для його колег, водночас намагаючись охопити швидком поглядом все, що тільки можна. Він навчився витягати максимум можливого з кожної хвилини, проведеної в будинку знаменитості, бо його візити до них зазвичай були короткими». Пані Бер е, ніколи не приймає репортерів, сер. Але я прошу приділити мені лише кілька хвилин, сказав чоловік, бочком просуваючись у глиб кімнати. Ви не можете зустрітися з нею. Вона вийшла, сказав теді, попередньо кинувши погляд через плече й переконавшись, що його нещасна мама вже зникла. Через вікно, як він вважав, оскільки вона іноді вчиняла саме так, коли в неї не залишалося вибору. Дуже шкода. Я зайду ще раз. Це її кабінет? Чарівна кімната. І непроханий гість почав ще уважніше прясти очима по вітальні, твердо вирішивши розжитися хоч якимось фактом, нехай навіть доведеться померти в результаті цієї спроби. Ні, це не кабінет, сказав те дівчили, але рішуче випроваджуючи його з вітальні, сподіваючись, що мати встигла сховатися за будинком. Я був би дуже вдячний, якби ви повідомили мені вік пані Бер. Місце її народження, дату вступу в шлюб, а також скільки в неї дітей. Швидко проказав відвідувач, який ще не втратив самовладання, коли спіткнувся об килимок біля вхідних дверей. Їй близько 60 -ти. вона народилася на острові Рододендрон, вийшла заміж рівно 40 років тому і має 11 дочок. Що ж вас цікавить, сер? Контраст між серйозним обличчям Теда і його безглуздою відповіддю був таким кумедним, що репертер визнав себе переможеним і зі сміхом пішов якраз той момент, коли до дверей будинку наблизилася якась леді, з якою за осяяними усмішками обличчям крокували три дівчини. Ми з Ошкошу їхали дуже довго і не повернемося додому, не зазирнувши до дорогої тітоньки Джо. Моя дівчатка просто в захваті від її книжок і дуже розраховують побачити її. Я розумію, що час дуже ранній, але ми ще збираємося відвідати Холмса, інших знаменитостей, але сюди забігли передовсім. Пані Ерастус, Кінгсбурі Парман з Ошкошу, передайте їй, ми цілком можемо почекати. Походимо трохи будинком, роздивимося все, якщо вона ще не готова прийняти відвідувачу». Все це вимовлялося з неймовірною швидкістю, тому Теді залишалося лише мовчки слухати, дивлячись на радісні дівчат, які спрямували три пари блакитних очей на нього так благально, що його природна галантність не дозволила йому відмовити їм в такій дрібниці, як відповідь. Пані Бер сьогодні не приймає відвідувачів. Вона... Щойно вийшла з будинку, як мені здається. Але ви можете оглянути будинок і околиці, якщо хочете. Пробурмотів він, відступаючи вглиб перед покою. Коли всі четверо рішуче рушили вперед, захоплено озираючись навколо. О, дякую! Чарівний милий дім! Це тут вона пише. Еге ж? Невже це її портрет? Точно така, якою я її собі уявляла. З цими словами відвідувачки затрималися перед чудовою гравюрою, що зображувала пані Нортон із осередженим виразом обличчя, пером в руці, а також діадемою й перловим намистом. Насилу зберігаючи серйозність, Теді вказав на дуже поганий портрет пані Джо, що висів за дверима і завжди викликав у неї сміх. Таким він був похмурий, попри незвичний ефект, спричинений відблиском світла на кінчику носа щоках. Такого самого червоного кольору, як стілець, на якому вона сиділа. Цей портрет був зроблений на замовлення моєї матері, але він виявився не дуже вдалим, сказав він, із задоволенням спостерігаючи за зусиллями, які докладали дівчата, щоб не виказати жах перед такою сумною невідповідністю між реальністю і ідеалом. Наймолодша, їй було років 12, не змогла приховати розчарування і відвернулася, відчуваючи ті почуття, які багато хто з нас зазнав, коли вперше відкрив, що наші герої – звичайні чоловіки-жінки. Гадала, що їй близько 16-й, волосся в неї заплетене у дві довгі коси. «Я тепер зовсім не хочу її бачити», – сказала щира дитина, прямуючи до виходу і надаючи змогу матері вибачатися. Старшим сестрам запевнити, що поганий портрет – просто чарівність, такий виразний і поетичний, знаєте, особливо лоб. «Ходімо, дівчата, нам вже час, якщо ми хочемо скрізь встигнути сьогодні. Залишимо тут наші альбоми і нехай їх надішлють нам, коли пані Бер напише в них що небудь. Тисячу раз дякуємо. Передайте привіт від нас вашій матусі і скажіть їй, як нам шкода, що ми її не застали. Промовляючи ці слова, пані раптом запримітила середніх років жінку у великому картатому фартуху, яка діловито витирала пил в одній з кімнат, схожий на кабінет. «Тільки кинемо один погляд на найсвятіше місце письменниці, поки її тут немає!» Вигукнула повна ентузіазму леді і пронеслася через передпокій зі своїм виводком перш ніж Теді зміг попередити матір. Можливість відступу для неї була відрізана художником, який розташувався перед будинком, репортером на задвірках, він так і не пішов, і дамами впередпокій. «Попалася!» – подумав Теді з комічним жахом. І марно вдавати себе покоївку. Вони вже бачили її портрет. Джо, зважаючи на які акторські здібності, зуміла б вислизнути, якби не фатальний портрет. Пані Парман затрималася біля столу і, не звертаючи увагу на пінкову трубку, що лежала на ньому, чоловічі капці, що стояли під ним, і велику стопку листів, адресованих професору Беру, молитону склала руку, щоб вигукнути з глибоким почуттям. Дівчата, це місце, де вона написала ті чарівні, ті повчальні історії, які викликали в нас таке глибоке душевне хвилювання. Чи можу я, ах, чи можу я взяти листок паперу, або старе перо, або хоча б поштову марку на пам'ять про цю талановиту жінку? Так, ме, будь ласка, беріть, відповіла покоївка, прямуючи до дверей і кинувши погляд на хлопчика з очима повними сміху. Старша з дівчат помітила це, вгадала причину, а швидкий погляд, кинутий на жінку у фартуху, підтвердив її підозри. Туркнувшись ліктям матері вона шепнула, «Мам, це сама пані Бер, я знаю, це вона!» «Що? Як? Правда? Оце так! Як це мило!» І кинувшись слідом за нещасною жінкою, яка прямувала до дверей, пані Пармян гаряче вигукнула, «Не звертайте на нас уваги, я знаю, ви зайняті, але тільки дозвольте мені потиснути вашу руку, і ми відразу підемо». Відчуваючи, що виходу немає, пані Джо обернулася і простягнула руку, як тацю з канапками, дозволивши енергійно трясти її, поки Матрона говорила з пристрастю, як трохи лякала. Якщо ви коли-небудь приїдете в наше місто, вашим ногам не дадуть навіть торкнутися тротуару, натов понесе вас на руках. Ми всі будемо страшенно раді вас бачити. Подумки, вирішивши ніколи не відвідувати це містечко, Джо відповіла так сердечно, як тільки могла. Тільки після того, як вона написала своє ім'я в альбомах, забезпечила кожну відвідувачку сувеніром і перецілувала всіх по черзі, вони нарешті пішли щоб відвідати інших, яких слід від душі сподіватися не було в той момент вдома. О, лиходію, чому ти не дав мені втекти, Боже мій? Яких дурниць ти наговорив цьому репортерові? Сподіваюся, нам простяться подібні гріхи, оскільки навіть не знаю, що сталося б із нами, якби ми не вдавалися до такого роду хитрощів. Стільки супротивників на одного. Це нечесно, зі стогоном сказала Джо, вішуючи фортух у стіній шафі холу. А он ще відвідувачі. Йдуть сюди алею. Ховайся, поки вони ще далеко. Я перейму їх. вигукнув Теді, озираючись на матір зі сходів веранди, куди він вийшов, щоб нарешті вирушити на заняття в школу. Джо кинулася нагору і, зачинивши двері, спокійно дивилася на молодих дівчат з учительської семінарії, які розташувалися на галявині під вікнами. Оскільки їм не було дозволено увійти в будинок, вони розважалися як могли. Збирали квіти, робили собі високі зачіски, їли принесені з собою бутерброди і відверто висловлювали свою думку про садибу та її мешканців, поки нарешті не пішли. Певний час тривала тиша, однак, коли Джо нарешті сіла за письмовий стіл з наміром присвятити довгий день напруженій роботі, додому прийшов Роб, щоб повідомити їй, що в коледж приїжджає велика група членів спілки молодих християн. З них двоє чи троє знайомі з неї і хочуть засвідчити їй свою повагу. Щоправда, збирається дощ, тож вони швидше за все не прийдуть. «Однак тато вирішив, що краще тебе попередити на той випадок, якщо все-таки вони зберуться зайти. Ти ж завжди погоджуєшся прийняти хлопчиків, хоч і виявили жорстокість серця до дівчаток», – сказав роб, який чув від брата про відвідувачок з учительської семінарії. «Хлопчики не схильні до бурхливих откровень та почуттів, тож їх візит я можу винести. Загадай, коли нещодавно була група дівчаток, одна з них упала мені на груди зі словами – «Душа моя, люби мене! Мені дуже захотілося добряче її струснути», – сказала Джо, енергійно витираючи перо. «Можеш бути впевнена, що ці молоді люди нічого подібного не зроблять, але вони, напевне, проситимуть автографи. Тож тобі краще заздалегідь приготувати кілька десятків», – сказав Роб, викладаючи на стіл стопку поштового паперу. Він був гостинним юнаком і поділяв почуття тих, хто захоплювався його матір'ю. Дівчаток ким щодо цього всього, все одно не перевершити. За той день, що я провела нещодавно в одному жіночому коледжі, мені довелося поставити свій підпис разів 300, впевнена, що не менше. Я залишила цілу гору карток та альбомів на моєму столі, коли їхала. Це просто жах, це просто якась хвороба, одна з найбезглуздіших і найнеприємніших, які коли-небудь вражали людство. Проте пані Джо десь десяток разів поставила підпис на аркушах поштового паперу, вбралася в чорну шовкову сукню і примирилася з майбутнім візитом, хоч повертаючись до роботи, гаряче сподівалася, що дощ все-таки піде. І він пішов. Відчуваючи себе в цілковитій безпеці, Джо наїжачила волосся, зняла білі манжети і поспішила закінчити розділ. Тридцять сторінок на день були нормою, встановленою нею для себе, тож вона завжди намагалася написати саме стільки до того, як стемніє. Джозі принесла з садка свіжих квітів і якраз займалася тим, що розставляла їх у вази, коли побачила кілька парасолюк, які несподівано виринули за пагорба. «Вони йдуть, тітонько!» «Я бачу, дядько поспішає через галявину їм назустріч!» – крикнула вона з нижньої сходинки, дивлячись вгору на двері кабінету Джо. «Пильнуй за ними і дай мені знати, коли вони будуть на алеї!» «Мені вистачить однієї хвилини, щоб привести себе в порядок!» – і втекти в сказала Джо, квапливо водячи пером. Випуск чергового номеру журналу, в якому друкувалася її повість, не міг бути відстроченим навіть заради спілки молодих християн у повному складі. «Їх там не два і не три. Я бачу, що найменше чоловік п'ять чи шість!» – крикнула сестриця Анна, що стояла біля вхідних дверей. «О ні, цілий десяток, гадаю, тітонько, вони всі йдуть сюди. Що нам робити?» Джозі здригнулася від думки про майбутню зустріч з натовпом людей у чорному, що швидко наближалися до будинку. «Спаси, помили, та їх сотні! Біжи й принеси швидше корито до задніх дверей, щоб вони могли поставити в нього мокрі парасольки. Скажи їм, що прийшли з передпокою до вітальні і залиши їх там, а їхні капелюхи склади на столі. На вішалці все не поміститься». Марно розкладати доріжки. О, мої бідні килими! І Джоз бігла вниз сходами, щоб підготуватися до навали, поки Джозі і Покоївка металися будинком, перелякані жахливою кількістю брудних черев'яків, які вже за хвилину мали стати на ганок. Гості наближались, довга низка парасолюк, а під ними забризкані ноги і червоні обличчя, оскільки молоді люди встигли прогулятися містом, не вважаючи дошк перешкодою. Професор Бер зустрів їх біля воріт, і вже закінчував невелику вітальну промову, коли на порозі з'явилася пані Джо і жестом запросила їх до будинку. Гості квапливо підіймалися сходами веранди, веселі, розпалені, жваві, знімаючи на ходу капелюхи, насилу згортаючи мокрі парасольки, коли надійшов наказ увійти в передпокій і скласти в корито їхню збрую. Крок за кроком перед покоєм прийшлися 75 пар черевиків. І незабаром 75 пересолюк дружньо постали в гостиному кориті, поки натовп їх ласників заповнив весь перший поверх будинку. 75 простягнутих рук були покірно потиснуті господиною. Деякі з них були дуже мокрими, деякі дуже гарячими, і майже всі незадовго до цього тримали якісь трофеї, здобуті в походах цього дня. Один поривчастий гість, роблячи компліменти, недбало помахував при цьому маленькою черепахою. Інший був обтяжений зв'язкою паличок, зрізаних в різних пам'ятних місцях. І всі просили про якийсь сувенір на пам'ять про Пламфілд. Купа візитних карток таємничим чином з'явилися на столі. До неї додалася записка з проханням про автографи. І попри дану вранці урочисту обіцянку ніколи нікому не давати автографи, Пані Джо підписала їх всім, поки її чоловік і сини розважали гостей. Джозі втекла в задню вітальню, але там її все одно знайшли юнаки, які оглядали будинок, один з яких завдав їй смертельну образу, невинно запитавши, чи не вона пані Бер. Зустріч тривала недовго, і кінець її виявився кращим, ніж початок. Дощ припинився, і чудова веселка засяяла над славними молодими людьми, коли вони, зупинившись на галявині перед будинком, дружно заспівали хором на прощання. Ця арка надії з'явилася над юними головами, як щасливе передвістя. Немов небеса всміхалися їхньому союзу і нагадували, що над слітавою землею, дощовим небом, як і раніше, сяє для всіх благословенне сонце. Прозвучало трикратне «Ура!». І потім вони пішли, залишивши господарям приємні спогади про цей візит, щоб було веселіше відскрібати бруд з килимів лопатками і звінняти від води кориту, до половини заповнене водою. «Славні, чесні, працьовиті хлопці, мені зовсім не шкода витрачених 30 хвилин, але я все-таки повинна закінчити розділ, тож не дозволяйте нікому турбувати мене до вечірнього чаю», вкотре розпорядилася Джо, доручивши мері замкнути вхідні двері, бо пан Бер і хлопчики пішли разом з гостями, а Джозі втекла додому, щоб розповісти матері, як весело було сьогодні в тітки Джо. На годину в будинку запанував спокій, але потім знизу пролунав вхідний дзвоник. А незабаром в кабінет, хихикаючи, увійшла мерія і сказала. Там якась дивна леді запитує, чи можна їй зловити коника у вашому саду. «Спіймати кого?» – вигукнула Джо, гублячи перо і садячи пляму. Бо більш дивного прохання і бути не могло. «Коника, мен!» Я сказала, що ви зайняті, і запитала, що їй потрібно, а вона каже, «У мене вже є коники із сидів кількох знаменитостей, я хочу додати до моєї колекції Пламфілдського. «Ви коли не чули таке?» – Мері знову засміялася. «Скажи їй, ласкаво просимо, нехай виловить всіх, що там є. Я буду рада позбавитися від них. Вічно вони стрибають мені прямо в обличчя, скачуть по сукні». Навзаєм засміялася Джо. Мері пішла, але ще для того, щоб за хвилину повернутися. Щоправда, їй була несила говорити від сміху, який розбирав її дедалі більше. Вона висловлює глибоку подяку, мем, і просить у вас ще якусь стару сукню або пару панчіг, щоб можна було використовувати ці ганчірки для килимка з недоносків знаменитостей, які вона зараз робить. Вона каже, що в неї є жилет Емерсона,